28. Győzelem 1992. márciustól januárig Ott volt előttem az 560 millió fontos, azaz 1 milliárd dolláros vételi ajánlat, de nem akartam róla tudomást venni. Délután kettőig várják a választ, tette hozzá John Thornton. Letettem a telefont, ránéztem Simonra és Kenre. Húsz év alatt építettük a céget, és arra egyikünk sem volt felkészülve, hogy egyszer el kell majd adnunk. Sok tekintetben a Rolling Stone szerződtetése jelentette a csúcspontját annak, amit a Virgin Musicban el szerettem volna érni. Húsz évig küzdöttünk, hogy megszerezzük őket, és most végre nálunk volt a világ legjobb rockzenekara. Azt a kezdő kiadót, amelyik 1973-ban kizárólag Mike Oldfield zsenialitásának köszönhetően tudott elindulni és fennmaradni, ma a világ legnagyobb bandái választják. Látták ugyanis, hogyan indítottuk el Phil Collins szóló karrierjét, miként vittük be a piacra a Jubi Fortit és a Simple minds mit tudtunk kihozni a Culture Clubból és Peter Gabrielből, így aztán mindenki velünk akar szerződni. És most, hogy mindent elértünk, az egésznek hirtelen vége szakadt volna. – Te mit gondolsz, Ken? – szegeztem neki a kérdést. – Rád bízom – felelte. – Simon? – Fogadd el a pénzt, nincs más választásod. – Valahányszor ezt hallom valakitől, mindig megpróbálom megcáfolni. Az elmúlt néhány nap során a Thorn Emi először azt ajánlotta, hogy 14%-os részesedéssel én legyek a Thorn Emi legnagyobb részvényese, majd javaslatukat kevesebb készpénzre, majd végül nagyobb összegre változtatták. Bár a Thorn időközben taktikát váltott és több pénzt ajánlott, én mégis inkább a részvények elfogadására hajlottam. Így ugyanis megtarthattam volna a cégben a részesedésemet, ami egy esetleges jövőbeni felvásárlás esetén még hasznos lehetne. Közben mindenki arra figyelmeztetett, hogy mindez túl kockázatos, mert a Torn emi ben birtokolt részvények semmiképp nem garantálják azt, hogy a Virgin Atlantic számára több pénzhez és hitelhez juthatok. És bár már felvázoltam a Virgin munkatársainak szánt levelet, amelyben elmagyarázom, hogy elfogadom a torn emi részvényeket és megtartom a részesedésemet a cégben, mégis meggondoltam magam és a készpénz mellett döntöttem. A végső megegyezés előtt felhívtam Peter Gébriált, hogy elmondjam neki a hírt. És persze érdekelt a véleménye, mivel tisztában voltam azzal, ez a döntés az ő karrierjét is nagyban befolyásolja. Ne csináld, Richard, mondta. Egy éjszaka majd izzadságban úszva ébredsz, és azt kívánod, bár csak soha ne tetted volna. De a kiadót akkor már nem kapod vissza. Tudtam, hogy igaza van. Joan is pont ugyanezt mondta. A B.A. felől viszont túl nagy nyomást nehezedett ránk. Addigra az is biztossá vált, hogy a Lloyds Bank felmondja a hitelszerződésünket, ezért nem volt más választásom. Azzal is tisztában voltam, hogy Simon amúgy is el szeretné adni a részét, inkább pénzt szeretne, mint részvényt, és már semmilyen munkát nem vállalna szívesen a cégben. Ha pedig a torn emi részvények elfogadása csak tovább nyújtja a Virgin Atlantic agóniáját, az egésznek semmi értelme, hiszen elsődleges célom épp az volt, hogy megmentsem a csődtől a Virgin atlantic -et. A sors fura fintora, hogy ehhez pont a legsikeresebb cégünktől, a Virgin Music-tól kellett megválnom. Ha eladom, a Virgin név is megmenekül. Egy túlélésért küzdő vállalat és egy sikeres lemezcég helyett egy biztos alapokon működő légitársaság, és egy sikeres kiadó jön létre, még akkor is, ha ez utóbbi a torn Emi birtokolja. Bár tudtam, Simon távozik, én maradhattam a cégelnöke. És ami a legfontosabb, a thorn emi hajlandó volt átvenni Kent, így a cégem belül továbbra is ő felelt a Virginért, így biztosíthatta, hogy a Virgin hír nevén ne essen csorba. Felhívtam Trevor-t is, aki megerősítette a bankszándékait. Nincs más út, mint elfogadni a pénzt, mondta. Akkor visszafizetjük a hiteleinket, és lappal indulhatunk. Teljes szabadságot kapsz, de ha a torn részvényeken gondolkozol, ne feledkezz meg a tőzsdeik rakhokról sem. Ezzel végleg meggyőzött. Ha ugyanis elfogadom a részvényeket, és közben értékük drámai mértékben zuhan, én ott állok letold gatyával a csalánosban, és tehetetlenül nézhetem végig, ahogy a bank csődeljárást indít ellenünk. Sir Freddy Lékör esete megtanított arra, hogy egy szempillantás alatt bármi megtörténhet, ha hitelintézetekről van szó. A Virginhez hasonlóan a légitársaságával ő is hosszasan küzdött a British airways -zel. Aztán, amikor tényleg támogatásra szorult volna, a bankok azonnal kihátráltak mögüle. Bár arra számított, hogy egy megemelt hitelkeretről állapodhatnak meg, amit a következő évi fellendülés után vígan visszafizethet majd, a bankban ehelyett egy kis tárgyalóban ültették le, és fél óráig várakoztatták. Aztán, amikor végül előkerült a bankigazgatója, egy másik terembe hívta. Amikor belépett, elég volt egyetlen pillantást vetni az ott ülő arcára, hogy megértse, valami szörnyűség történt. Csőd gondnokság alá helyeztük a lékör airways közölték vele. Ez volt a vég. Sör Freddy semmit nem tehetett. A csődbiztosok elbocsátották az alkalmazottakat, lecserélték az irodák zárait, Elkobozták a cég valamennyi vagyontárgyát, nem törődtek az utasokkal, a gépeket pedig visszaküldték a leasing cégnek. A Laker check-in pultja egyetlen éjszaka alatt eltűnt, az értékesítési irodák nem árulták többé a jegyeiket, a telefonokat pedig kihúzták. Hat óra alatt egy életmunkája veszett oda. Leginkább Sir Freddy esete fogott vissza, hogy tovább élezzem a helyzetet a bankokkal. Ha csak egyetlen egyszer is hagyom, hogy átvegyék az irányítást, a Virgin Atlanticnek vége. És sovány vég az, hogy valaha még egy milliárd dolláros ajánlatot is kaptunk. Minden makadságom ellenére tudtam, meddig feszíthetem a húrt. Éj a mának, ötlött fel bennem szüleim kedvenc mondása, és a jövő megoldást talál. Így bár az ösztöneim azt súgták, továbbra is tartsam meg érdekeltségemet a Virgin Music-ban és fogadjam el a Thorn Emi részvényeit. A pénzügyi biztonság felülírta ezt az elképzelést. John Thornton, aki a részvények elfogadására bíztatott, nem ismerte valamennyi részletet. Ahogyan Peter Gabriel sem, aki szerint viszont semmiképp nem lett volna szabad ezt a lépést megtennem. Végül akkor tettem pontot a Virgin Music történetére, amikor a Goldman sachs felhívtam John Thortont. elfogadom a pénzt. Hallottam magamat kívülről. A többit rád bízom. Rendben van felelte. A jogászok nem sokára elkészülnek a papírokkal. Hívlak, ha jöhetsz aláírni. Bár a légitársaságot sikerült megmentenem. Úgy éreztem, mintha valami meghalt volna bennem. Ahogy Simonra és Kenre pillantottam, összeszorult a szívem, hogy ezentúl külön utakon járunk majd. Kent tekintetében nyugalom töltött el, hiszen az Emmy csoporton belül ő legalább továbbra is a Virginnel foglalkozhat, és hamarosan piacra is dobhatja Janet Jackson és a Rolling Stones lemezeit. Fogalmam sem volt Simon mihez kezd, de azt sejtettem, hogy sokkal visszavonultabban él majd. Azzal is tisztában voltam, hogy miután pontot tettünk a Virgin Music eladására, újra elő kell állnom és kardot kell rántanom a british ervéizellem. Ki tudja, már hányadik csatát vívtuk. Minden esetre én kezdtem nagyon kimerülni a sok pofontól. A szerződések aláírásával várnunk kellett, mivel 25%-os társunknak a Fujisankai-nek elővásárlási joga volt, és tőlük függött a döntés. Azt is el kellett döntenünk, hogy a torn emi melyik ajánlatát fogadjuk el. Az egyik szerint 510 millió fontot fizetnek készpénzben és átvállalják a Virgin 50 millió fontos adósságát. A másik alapján 500 millió font a készpénz, a következő négy hétben pedig minden tartozásunkat rendezik, függetlenül az adósság tényleges mértékétől. És bár a Virgin Musicot ugyanúgy tovább kellett működtetnünk, Ken úgy érezte, a 4 hét után sokkal kevesebb lesz az adósságunk. Komoly forgalomra számítunk a következő időszakban, magyarázta. Inkább fogadjuk el a nagyobb összeget. Így aztán az első opciónál maradtunk, 510 millió fontot kaptunk készpénzben, és további 50 milliót a Virgin adósságainak kifizetésére. Mint mindig, Kennek most is igaza volt, így további 10 millió fontot kerestünk az üzleten. Közben hajnani háromig vártuk a Fujisan egy döntését, akik végül szintén a Thorn Emi készpénzes ajánlatára szavaztak. Mire aláírtuk, a szerződéseket már hajnalodott. Másnap reggel a Thorn Emi bejelentette, hogy kereken egy milliárd dollárért, vagyis 560 millió fontért megvásárolta a Virgin Musicot. ot Simonnal és Kennel elindultunk, hogy bejelentsük a hírt a Hero ródi iroda alkalmazottainak. Mintha egy szülő halálát jelentenéd be, jegyezte meg Simon, ahogy beléptünk. Úgy érzett, felkészültél rá, de mikor lépni kellene, egyszerűen nem bírod kimondani. Nekem inkább olyan érzésem volt, mintha a gyermekem halál hírét kellene közölnöm. Simonnal és Kennel a nulláról építettük fel a Virgin-t. Még olyan időkben is kitartottunk mellette, amikor úgy tűnt, mindennek vége. Sokszor újra gondoltuk a koncepciót, több zenei generációváltáson is keresztül mentünk, míg végül az iparág legizgalmasabb kiadója lettünk. Míg mondjuk az Apple-t kizárólag a Beatleshez és az ebbé Road-hoz lehetett kötni, a Virgin bakugrásokkal jutott el Michael Fieldtől és a Gongtól, a Sex Pistolsig, majd Boy George-on, Phil Collinson és Peter Gabrielen át Brian Ferryig, Janet Jacksonig és a Rolling Stonesig. A hippitől a pánkon át az új hullámig minden zenei korszakot Simon széleskörű ízlése fogott össze, Ken pedig az egész céget tartotta egyben. Ken felállt és közölte, hogy ezentúl a torn emihez tartozunk. Ő marad az eminél, hogy továbbra is biztosítsa a Virgin függetlenségét. Simon is mondani szeretett volna valamit, de sírva fakadt. Ekkor mindenki rám nézett. Felálltam, de engem is a sírás folytogatott. Pocsékérzés, és lehetetlen helyzet volt. Nem árulhattam el, hogy a céget miért is kellett eladnunk. Ha megosztom velük az igazságot arról, hogy viszonyult a bank a Virgin Atlantichez, hez akkor a légitársaságban és a Virgin többi cégében is megrendült volna a bizalom. Már pedig a légitársaságok enélkül nem létezhetnek, ugyanis ha kiderül a gyengeségük, azzal elijeszthetik az utasokat. Így aztán kénytelen voltam belenyugodni, hogy a munkatársak azt hiszik, csupán a pénz miatt tettem. Természetesen mindenkinek felajánlottam, ha esetleg nem volna elégedett az emivel, akkor a Virgin Atlantic-nél is dolgozhat. Arról is biztosítottam őket, hogy Ken mellett biztos helyen lesznek. Aztán, amikor végül John Webster a többiek nevében is megköszönte nekem, Simonnak és Kennek, hogy élete legjobb éveit tölthette nálunk, nem bírtam tovább tűrtöztetni magam, és eltörött a mécses. Elhagytam az irodát, és elkezdtem rohanni a Ledbroke gróvon, a szememből patagzottak a könnyek. Legalább egy mérföldet futhattam, a bámészkodó járókelőkkel sem töröttem. Épp egy újságos bódé mellett szaladtam, amikor észrevettem az Evening Standard egyik plakátját. A címtől bármely felnőtt férfi könnyei felszáradtak volna. Brenzon 560 millió font készpénzért adta el a cégét. Én viszont csak rohantam tovább. A szememből még mindig patakokban folytak a könnyek, aztán valahogy hazaértem. Joan nem volt otthon, a konyhába mentem és feltettem te a vizet forni. Hideg márciusi reggel volt, de a kertünk végében álló cseresznyefák és a holland park már virágba borult. Az egyik bokor mögül előugrott egy róka. A hátsó ajtóhoz ballagott, ahová Johan egy kis étel maradékot tett. Felkapta a csirkecsontot, sarkon fordult és eltűnt a bozótban. Az utolsó fotón, amelyet Lord Kingről láttam, teljes vadászfelszerelésben lóháton ült. Teljesen összetörtem. Írtam a naplomba arról, hogy végül nem a részvényopciót fogadtam el, hanem a készpénz mellett döntöttem. Életemben először nem kockáztattam, és John Thornton kivételével minden tanácsadóm erre bíztatott. A fix áron rögzített adóság opció plusz 10 millió fontja mellett Kent további 9 milliót szerzett nekünk a egy tranzakció miatti árfolyam nyereségen. Ők ugyanis jemben kérték az összeget, amit így módon át kellett váltanunk. Nekünk pedig egy hónapunk volt a pénz megérkezése és a június elselyei utalási határidők között. Így aztán szabadon dönthettünk arról, mikor váltjuk át a fontot jenre. Simon és Trevor azonnal lépni akart, hogy tisztában legyenek vele, kinek mennyi jár. Ken és én viszont nem siettünk ennyire, ráadásul hajlandóak voltunk kockáztatni. A pénzt fontban tartottuk, ami óriási szerencsénkre megerősödött a yenhez képest. Megvártuk, míg az árfolyam kicsit emelkedik, és amikor az utolsó pillanatban átváltottuk, 9 millió fontot kerestünk rajta. Mindig jól jön egy kis szerencse. Így végre kilábaltunk a válságból. Az 510 millió fontos vételárból a Fujisankei-nek 127,5 millió font járt, Nekünk pedig több, mint 390. Simon és Ken is megkapta a részét, majd útjukat külön folytatták. Én kifizettem a hitelt, a maradék pénz pedig a Virgin Atlantic-be fektettem, amivel akár rá is cáfolhattunk a cégről szóló plegykákra, hogy a kerozinért készpénzben kell fizetnünk. Jóval több pénz állt rendelkezésünkre, mint a British airways -nek. A bankok ismét hivogatni kezdtek. Persze már nem azért, hogy visszaköveteljék a pénzüket, hiszen nem volt mit, hanem hogy magas kamatozású letéti és offshore számlákon kössem le a pénzem. Mindenki ebédelni hívott, üzletet szeretett volna velem kötni, vagy épp segíteni, befektetni és persze kölcsön adni is bármennyit, bármihez, bármilyen tervemhez. Mindezt anélkül, hogy észrevették volna a helyzet abszurditását. Beletelt egy kis időbe, amíg felfogtam, mivel is járt a cég eladása. Életemben először annyi pénzem volt, hogy legvadabb álmaimat is megvalósíthattam. De abban a pillanatban nem volt időm ilyesmire, mert épp azon a héten a British Airways ügy olyan fordulatot vett, ami minden figyelmemet lekötötte. Bizonyos szempontból örültem, hogy nem volt időm a Virgin Music eladásán rágódni, amúgy is utálok a múltban élni. Az elveszített barátságokra pedig végképp nem akartam gondolni. Mégis úgy éreztem, mintha nagy kő esett volna le a szívemről, és ott motoszkált bennem a gondolat, hogy a Virgin most tényleg bármilyen irányba tovább fejlődhet. A Virgin Musicot eladtuk. Ken, Simon és én külön váltunk, de a java csak most jön. Penny, kértem az asszisztensemet. Megkerestéd nekem Freddy Laker telefon számát? Már is hívtam. Freddy, szóltam bele, itt Richard. Úgy döntöttem, megfogadom a tanácsodat és szétperelem a nyavajásokat. Mindent bele, Richard, víztatott. Amikor belevágtunk a perbe az egyetlen részlet, amire folyton emlékeztetnem kellett magamat, az volt, hogy becsület és nem a tisztességtelen üzleti módszerek miatt vagyunk a bíróságon. Tisztára kellett mostom a nevemet. A bizonyítékok bemutatása három szinten zajlott. Voltak a sajátjaink, a British Airways dokumentum kötegei, amit törvény szerint rendelkezésünkre kellett bocsátaniuk, és rengeteg további adat került elő a British Airways kiábrándult munkatársaitól is. Ez utóbbi információ bizonyult a legértékesebbnek. Gerardot egyik nap felhívta egy Shadiq Khalifa nevű, volt BA alkalmazott. Már 1974 óta a repülőiparban dolgozott, amikor Tripoliban a British Caledonian alkalmazásba vette. Miután a céget a British Airways 1988-ban átvette, Kalifa a BA különleges ügyfélszolgálatához csatlakozott, amely egyedi utas problémákkal foglalkozott. 1989-ben a getvik repülőtéren a pultnál állt munkába, majd a Helpline részleghez került, Aminek látszólag az volt a feladata, hogy fogadja az érkező utasokat, segítsen eligazodni a csatlakozó járatok felé, és támogatásáról biztosítsa az időseket. Valójában viszont jóval titkosabb küldetést is kapott. Le kellett vadásznia más légitársaságok utasait. Egy ugyanilyen feladattal megbízott vadászok nevű egység a Hítrón is működött. 1990. áprilisában a helpline irányítását a cég értékesítési és foglalási igazgatósága vette át. Új főnökük Jeff Day lett, aki a helpline alkalmazottainak, így kalifának és 15 kollégájának eligazítást tartott, közölte: Nem abból lesz pénz, ha idős hölgyeket kísérgetnek a kapukhoz, hanem ha a többi légitársaságtól csábítanak el utasokat. Kalifa egy második augusztusi eligazításról is beszélt Gerardnak, amelyet Jeff Day zárt körűnek minősített. A helpline tagjain kívül más nem vehetett rajta részt, és nem is tudhatott róla. Jeff Day tájékoztatta őket, hogy a helplányt új feladattal bízták meg. Ez azt jelentette, hogy a lehető legtöbb információt kellett begyűjteniük a Virgin Atlantic-ről. Hány utas foglalt helyet a járatainkra, hányan szállnak fel az indulógépeinkre, milyen a megoszlás az első és a turista osztályon utazók között? Hogy alakul a menetrendünk? Műszak végén pedig minden egyes járatról ki kellett tölteniük egy nyomtatványt, amit személyesen Mrs. Suttonnak adtak át. Ő pedig Daynek továbbította azokat. És hogy mégis hogyan szerezzék meg ezeket az információkat? Jeff Day azt mondta, a Virgin járat számaival közvetlenül beléphetnek a British Airways foglalási rendszerébe, amit a benfentesek csak a BABS-nek hívtak. A virgin persze biztosították arról, hogy soha nem tennének ilyesmit. A helplány irodazárait lecserélték, tevékenységüket pedig titokban kellett tartaniuk. Kalifa egyik kolléga nője nem volt hajlandó részt venni ebben az erkölstelennek tartott munkában, de a többiek falasztak neki. Gerard felvette kalifa vallomását, amit a british ervésznek is elküldtünk. Úgy terveztük, ez lesz a peranyagunk egyik döntő bizonyítéka. Rögtön azután, hogy a BA ügyvédei megkapták, felhívott a BA igazgató tanácsának egyik tagja, Michael Davis, aki régóta jó barátságot ápolt a szüleimmel. Arra kért reggelizzen vele. A találkozó alatt kínos ügyeket emlegetett, én pedig Ekkor éreztem először, hogy elnézést kér. Rövidesen kiderült, hogy ő az egyetlen az igazgató tanácsból, aki beszélhetett velem. Ebből az is világos volt, hogy Lord King és Sir Colin Marshall nem alázkodnak meg előttem, és nem ismerik el, hogy a vágyaim igazak. Michael davis viszont, mint családi barátot, nyilván azzal bízták meg, hogy finomítsa a tényt. A BA csak hibázott. Azt hiszem, le kellene ülnünk hármasban, javasolta Michael. Megbeszélhetnénk a dolgokat. Te, én és Sir Colin. Sir Colin? Igen. Ő még legalább tíz évig a szakmában marad. Azt hiszem, mindenképp érdemes lenne kitárgyalnunk az ügyeket, aztán meglátjuk, mire jutunk. Figyeltem, ahogy Michael a megfelelő szavakat keresi. Ha jól értettem, Lord King napjai meg voltak számlálva. Tudod, akadnak olyanok a british ervéznél, akik tudják, hogy történtek kínos ügyek, ismerte be. Ezt mindenki elfogadta, de ha a jövőben normális kapcsolatot szeretnénk, szerencsés lenne, ha így hárman összeülnénk. Ahogy kínlódva kereste a szavakat és megpróbált kiegyezni velem, rájöttem, olyan ember ül előttem, aki mások pénzéről és életéről szeretne dönteni. Michael Davis, Sir Colin Marshall, Robert Ayling és Lord King attól függetlenül is megkapják a fizetésüket, hogy mire utasították az alkalmazottakat. A BA részvényesei gond nélkül összedobják majd a pénzt Brian Besemnek, a magánnyomozóknak és a jogászoknak. És talán még meg is térül ez az összeg, elvégre ha sikerült tönkre tenniük a Virgin Atlantic-et, jó célra ment a pénz. Viszont a Virgin Atlantic elsősorban a saját cégem volt. Egy magánvállalkozás, amelynek minden egyes BA által elcsábított New Yorki utas 3000 font veszteséget jelentett, amit már nem lehetett újra visszaforgatni az üzletbe. A BA-vel ellentétben nekem nem voltak tartalékaim, amelyekből a fizetéseket finanszírozhattam volna. Michael Davis ezért ebben a kínosnak tartott ügyben megfeledkezett a lényegről. A BA minden erejével tönkre akarta tenni a cégemet, és egyáltalán nem törődött a munkájukat elvesztett Virgin alkalmazottakkal. Belekényszerítettek abba, hogy eladjam a Virgin music ami még több olyan ember életét változtatta meg, akiknek aztán végképp semmi közük nem volt a légitársasághoz. Engem mindez mérhetetlenül feldühített. Nem voltam hajlandó ember módjára reggeli közben eltussolni az ügyet és elfogadni, hogy ez csak egy kínos epizód volt a cég életében. Az egész lejárató kampány alatt mindenki naívnak tartott, mert nem hittem el, hogy a british airways nem fog felhagyni ezzel a tevékenységével. Idealistának tartottak, mert hittem abban, hogy sikerül perbefogni őket és azt sikeresen végigvinni. A naív szó állandóan vízhangzott bennem, és tényleg voltak pillanatok, amikor majdnem feladtam. Sir Michael Angus azt mondta Sir Colin Southgate-nek, hogy naív vagyok, mert személyes ügynek tekintem a british ervéz elleni küzdelmet. Jenny Davis azt mondta a szüleimnek, Rikinek meg kellene tanulnia, hogy egyszer hopp, máskor kop. Sir John Egan a BA-től arra figyelmeztetett, hogy csak ne csörgessem a pénzes zsákat. Lehet, hogy tényleg naívan küzdöttem az igazamért, mert az is elképzelhető, hogy egyszerűen makacs vagyok. Az viszont nem volt kérdés, hogy a british airways törvénytelen eszközöket alkalmazott, amiért elég akartam. Eltökéltem magamban, hogy bebizonyítom mindenkinek, aki naívnak nevezett, hogy nekem volt igazam. A reggeli után felhívtam Gerard Tyrellt, és elmeséltem neki, milyen együttérző és meggyőző volt Michael Davis. Baromság! vágott vissza. A B.A.-nek épp elég ideje lett volna a megegyezésre, mégsem léptek korábban. A jogászaik bizonyára rájöttek, hogy ők lesznek a hunyók, és megpróbálnak az utolsó pillanatban egyezkedni. Soha életemben nem hallottam még Gerardot ennyire dühösnek. Ennél jobb esélyed soha nem lesz, hogy padlóra küldőket figyelmeztetett. Már nem hátrálhatsz meg. Csak teszteltelek, feleltem. Persze, hogy nem hátrálok meg. A következő héten remek ügyvédünkkel, George Carmennel találkoztunk, aki előkészítette az ügyünket. Az őszhajú, kifogástalan modorú George a tárgyaló termen kívül úgy festett, mint mindenki kedvenc Oda bent viszont egy imádkozó sáska szívóságával és gyilkos öszteneivel dolgozott. Az emberek nagy ívben elkerülték. Mit szólnátok hozzá, ha így kezdeném a beszédemet? kérdezte. A világ kedvenc légitársaságának az a kedvelt elfoglaltsága, hogy félreérthető dokumentumokat semmisít meg. Felhívtam Michael Davis, és megmondtam neki, hogy nem hagyhatom, hogy vágyaimat a szőnyeg alá söpörjék. Tájékoztattam arról is, hogy a tárgyalást januárra tűzték ki, és a tervek szerint a British Airways igazgatóinak George Carman teszi fel a kereszt kérdéseket. Arra még csak utalnom sem kellett, mennyire élvezni fogja a helyzetet. Michael Davis a gondolattól kiózanodva tette le a telefont. Addigra már én is meg voltam győződve arról, hogy akár le is győzhetjük a B.A.-t, arról nem is beszélve, hogy a rengeteg piszkos trükk mellett egy nem mindennapi küldetés részleteire is fényderítettünk. Valaki azzal az információval jelentkezett az irodámban, hogy tudomására jutott egy titkos BA akció, amelybe jó néhány magánnyomozót is bevontak. Azt állította, a birtokában van egy lemez, amely tevékenységük minden részletét tartalmazza, és ragaszkodott hozzá, hogy személyesen találkozzunk, mielőtt átadná a hanganyagot. Elég furcsán éreztem magam, amikor az egyik asszisztensemmel Julia Madonnával beszálltam a kocsiba. Ágyék tájra parányi mikrofont erősítettek, hogy rögzíthessem a beszélgetést. Tudtam, milyen értékes volt a Brian Besem és Chris Hutchins közötti párbeszédet rögzítő felvétel, ezért semmit nem akartam a véletlenre bízni. A Virgin Atlantic alapításánál még nem sejtettem, hogy cégvezetőként egyszer még James Bondot is kell játszanom. Ahogy az illető beszélt, ezt írtam a noteszembe. eszembe. Feltűnés nélkül próbálja kideríteni, mik a terveink. Nem Lord King szintje. Óvatosnak kell lenni vele, nehogy észrevegye, hogy bármi után is nyomozunk. Csak azt szabad látnia, hogy védekezünk. A legfontosabb persze az volt, hogy az emberünktől megkaptuk a lemezt. Amikor kinyomtattuk a tartalmát, alig hittünk a szemünknek. A magánnyomozók részletes feljegyzést vezettek minden tevékenységükről és arról, hogy a British airways kinek jelentettek. Az akció Covent Garden fedő alatt futott. Az első bejegyzés 1991. november 30-án írták, ez állt benne. S1 House-i irodájában, ez a BA központi hivatal a Londonban, megnéztük a Barbara terv jelentését. Kiderült, hogy az S1 David Burside-ot jelenti, a Barbara terv pedig a Besem által Chris Hutchinsnak átadott jelentés. Megnézték a BA vezérkarának nagy részét, de a valódi nevek helyett számokkal hivatkoztak rájuk. Nem volt nehéz kitalálni, melyik kit jelentett. Lord King volt LK vagy C1, Colin Marshall C2, Besem S2. R1-ről és R2-ről egy darabig nem tudtuk kideríteni a személyazonosságukat. Később derült ki, hogy az akciót irányító két magánnyomozóról, Nick Del Rosszóról és Tom Crowleyról ról volt szó. A ba dolgozó beépített embert keresték, aki információkat szivárogtat nekünk. A Covent Garden akciót egy Jan John Johnson Associates nevű biztonsági cég vezette. A lemez adatai szerint Johnson és Del Rosso folyamatosan beszámoltak a BA biztonsági igazgatójának, David Hyde-nak és a vezető jogászának, Mervin Volkernek a művelet fejleményeiről és Robert Ayling, illetve Colin Marshall közötti megbeszélésekről. Elképesztő részletességgel írták le, hogy a magánnyomozók milyen módszerrel győzték meg a BA vezérkarának egyes tagjait arról, hogy a Virgin titkos műveleteket folytat ellenük, aminek költségét amúgy 400 ezer fontra becsülték. Később tudtuk meg, hogy a BA hetente 15 ezer fontot költött a Covent Garden akcióra. Az egész művelet abszurdítását fokozta, amikor kiderült, hogy a magánnyomozók titkos kamerákat és mikrofonokat helyeztek el a Landsherry Tickled Trout Hotelben. Azt tervezték, hogy titkos felvételt készítenek Burnside és a Virgin emberének hit ügynök találkozójáról. A feljegyzésbe még azt is beleírták, hogy az egész elképzelés azért hiúsult meg, mert Burnside elfelejtette bekapcsolni a rárősített poloskát. Pedig a BA-nek igazán nem kellett volna aggódnia miattam. Soha életemben nem alkalmaztam magánnyomozókat, és soha nem is fogok. A virgin nem ilyen elvek mentén irányítom. Miután elolvastam a Coven Garden iratokat, úgy éreztem magam, mintha egy másik világból csöppentem volna vissza a valóságba. Ez az univerzum a BA által felbérelt küvés elméleteket gyártó cég és a társaság felső vezetésének agyszüleménye akik emiatt több ezer fontot dobtak ki az ablakon. Most már tényleg alig vártam a tárgyalást, amelyet minden idők legnagyobb becsület perének neveztek. 1992. december 7 A BE összeomlott, újságolta George Kármán. Ma egész pontosan, 485 ezer fontot fizettek be a bíróságon, amivel gyakorlatilag elismerték, hogy minden vádpontban bűnösök. Később tudtuk meg, hogy a BA jogászai a tárgyalás előtt közölték ügyfelükkel, esély sincs a győzelemre. Ha a BA el akarja kerülni a nyilvános megaláztatást, George Carmen keresztkérdéseivel a tanúi kihallgatását és minden tevékenykedésük megjelenését a sajtóban, akkor nincs más választása, mint kifizetni a költségeket és peren kívül megegyezést kezdeményezni. Eleinte tétováztam, elfogadja e a pénzt vagy sem. Elvégre ártatlan voltam. A BI minden igazgatóját a tanuk padjára küldhettem volna, ahol nyilvánosan pellengére állították volna őket. Végül beláttam, hogy bár kecsegtető, de mégsem jó ötlet. Bosszúállóként állóként jelennék meg, és kockázatokkal is járna. Emlékezz, miért vágtál bele a perbe, figyelmeztetett George Carmen. Hogy megállítsd a lejárató kampányukat, és tisztára most a neved. A B.A. beismerte, hogy mindenben teljesen igazad volt. A neved tiszta. Ha folytatod, két szempontból is rosszul jöhetsz ki belőle. Az esküdszék tagjai talán megítélik a kártérítést, de az is felmerülhet bennük, hogy gazdag ember vagy, nincs szükséged fél millió fontra, 250 ezerrel is beéred. Az pedig számodra kudarc, míg a british ervés számára győzelem lenne. Ha pedig az eskütszék kevesebbet ítél meg, mint amennyit a british ervész befizetett az eljárás keretében, két fronton is fizetned kellene. Lehet, hogy a pert megnyered, de sokat veszítesz, az embereket pedig összezavarja, hogy mi a fenéért kellett a Virgin Atlanticnek nek három milliós per költséget állnia. George rendkívül meggyőzően sorolta az érveit. Ha úgy döntök, hogy perenkívül megegyezem, megfosztom magam az élvezettől, hogy végignézzem, ahogy George Carmen keresztkérdéseket tesz fel a szorult helyzetbe került B.A. igazgatóknak. Ha viszont elfogadom ajánlatukat, az erkölcsi győzelem az enyém, kártérítést is kapok, nincs kockázat és már is szabadon folytathatom a munkámat. Akkor most mit teszünk? kérdeztem. 21 napunk van rá, hogy elfogadjuk az összeget. – És elfogadjuk? – Dehogy is, felelte George döbbenten. – Semmiképp nem fogadom el az összeget, legalább 600 ezer fontot akarok. Ha megadták a 485 ezer fontot, a 600 ezer sem lehet gond. Minden 100 ezer font pár centivel nagyobb címet jelent az újságok első oldalán. George egy héten át alkudozott az összegről. Végül 1992. december 11-én a brit jogtörténetének legmagasabb becsületsértési kártérítésében sikerült megegyeznie, amely szerint én 500 ezer fontot kaptam, a Virgin Atlanticnek pedig az elveszett presztízsveszteség miatt 110 ezer font járt. 1993. január 11. A szán címlapján ez állt. A Virgin megszivatta a B-ét. Semmi másnak nem maradt hely az egész oldalon. Én pont fordítva írtam volna, mondta Kelvin McKenzie a szán szerkesztője, úgy jóval ütősebb lett volna a cím. George Carmen irodájában voltam Gerard Tirellel és apámmal, akinek nagy örömmel újságoltam győzelmünk hírét. Együtt sétáltunk át a legfelsőbb bíróság épületéig, majd átverekedtük magunkat az épület előtt várakozó fotósok tömegén. Míg a meghallgatás helyszínéül kijelölt 11-es tárgyalóterem előtti folyosó színültik tömve volt, bent teljes csend honolt. A british ervész képviselői nem voltak sehol. Az ügy három főszereplője, Lord King, Sir Colin Marshall és Robert Ayling, ugyanis nem jelent meg, ahogy David Burnside sem. Brian sem külföldre utazott. Ügyvédei viszont megjelentek, és még egyszer utoljára megpróbálták törölni a nevét a bocsánat kérő nyilatkozatot aláírók közül. A bíró végighallgatta a beadvány szövegét, aztán megkérdezte a véleményüket. Végül mégis egyetértettek a Virginnel, hogy besem neve maradjon rajta a dokumentumon. A bíró tehát elrendelte, hogy a bocsánatkérési iratot az eredeti változat szerint véglegesítsék. George Carmen ezután felállt és felolvasta a megállapodás alapján elkészített nyilatkozatot. Amikor a végéhez ért, a teremben ülők visszafojtott lélegzettel vártak. A British Airways és Lord King feltétel nélkül elismerik, hogy Richard Branson és a Virgin Atlantic ellen felsorolt vágyaik minden tekintetben hamisak. Elfogadják továbbá azt is, hogy Richard Branson és a Virgin teljesen megalapozottan fogalmazta meg aggodalmát a British Airways több alkalmazottja, valamint Mr. Besem tevékenységével kapcsolatban, amely sértette a Virgin Atlantic és Richard Branson üzleti érdekeit és jó hírnevét. Fentiek alapján a British Airways, valamint Lord King ezúton kérnek bocsánatot a bíróság előtt, továbbá jelentős összegű kártérítést fizetnek a sértetnek a hamis vádaskodásaik által okozott károkért és sérelmekért. A fellebbezés jogával nem élnek. A British Airways és Lord King egyúttal azt is vállalják, hogy Richard Branson és a Virgin Atlantic részére minden perköltséget megfizetnek és beszüntetnek az ügy tárgyát képező minden további vádaskodást. George Carmen itt megállt és mély lélegzetet vett. A teremben ülők lélegzet visszafojtva figyeltek. A British Airways és Lord King Richard Bransonnak 500 ezer. A Virgin Atlantic-nek pedig 110 ezer font kártérítést fizet. Hogy hallani lehessen, amit mond, Georgenak hangosabban kellett beszélnie a teremben, ugyanis hirtelen nagy hangzavar tört ki. A feltétel nélküli bocsánatkérés és a összegű kártérítés ismeretében Richard Branson és a Virgin Atlantic úgy vélik, hogy jó hírüket nyilvánosan helyreállították, így elfogadják a fent sorolt feltételek szerinti megegyezést. Láttam, hogy a felolvasás közben apám arcán könnyek csorognak végig. A zsebében nagyméretű sejem kendő volt, azt vette elő, hogy megtörölje a szemét. Nekem meg ökölbe szorult a kezem az asztal alatt, alig bírtam tűrtőztetni magam, hogy talpra ne ugorjak örömömben. A british ervész bocsánat kérésében egyetlen hamis hang volt csupán. Bár feltétel nélküli volt, a végén mégis felmentették magukat. A tárgyalás alatt zajló vizsgálat során a British ervéz alkalmazottaival kapcsolatban számos olyan tényre derült fény, amelyet maga a British ervész is sajnálatosnak tart, és amelyek jogos aggodalommal töltötték el Richard Bransont és a Virgin Atlantiket. Azt azonban nem győzzük hangsúlyozni, folytatta a jogászuk hogy a British Airways igazgatói Richard Branson és a Virgin Atlantic ellen soha semmilyen szervezett kampányban nem vettek részt. A tárgyaló teremben erre többen is felhorkantak. Ez volt az egyetlen mondat, amit a British Airways nem volt hajlandó törölni a nyilatkozatból. Hagyják csak benne, tanácsolta végül George Carmen. Az emberek úgy is pontosan tudják, mit jelent. A szervezett kifejezés mindent megmagyaráz. Végül a bíró engedélyére be sem ügyvédje is szót kapott, majd kijelentette. Ügyfele szerint az imént felolvasott nyilatkozat nem helyesen foglalja össze a BA nevében végzett tevékenységét. Odakint megvadult újságírók és fotósok tömege várt. Két kezemet ökölbe szorítottam és a magasba emeltem. Így jeleztem győzelmünket. Ez az elégtétel nem csak a Virginé, jelentettem be, hanem a többi légitársaságé, a Léköré, a Den Éré, az Air Europeé és a B. is egyben. Ők sajnos tönkrementek, de mi túléltük a british Airways hadjáratát. Igaz, hajszálom múlt. Ahogy visszaértem a holland parkba, nagy ünneplés kezdődött. Úgy döntöttem, a félmillió fontot szétoztam a Virgin Atlantic alkalmazottai között. Elvégre ők is megszenvedték a British Airways kampányát, hiszen csökkent a fizetésük és elmaradt a bónuszuk is. Az egyik sarokban bekapcsolva maradt a tévé. Minden hírműsorban a Virgin győzelme volt a nap híre. Az ITN még interjút is készített szadik Kalifával és Ivon Personszal. Az ünneplés ezért néha félbeszakadt, mert őket éljenezték. Jóval később, miközben épp beszélgettem valakivel, elképesztő fáradtság vett erőt rajtam. Belém nyilalt, hogy tényleg győztünk. Kiment belőlem minden feszültség, elmosolyodtam, eldöltem a kanapén, és mély álomba merültem.